hasuna no? e, zien nahiko garaie konbulsoak eta e, no? batez ere hemen eh Gipuzkoak e, ematen zien eh ba bortxaketak, eh e, talde parapolicialak, e, gogorra gorra zen e, garaia e, eta bueno e, da 1979an e, kainaren eh amarrian horretako Apollo diskotekan polizia batek iltzun eh Vicente Badillo Francis travestia zana Eta hori nahi dugu ere, e, ahorten e, oroitu Azken finean, asko hitz egiten da, azkeneko urtetan e, Euskal Herrian e, memoriaren inguruan Eta guk guztu dugu, guk ere badugula e, gure memoria Badugula gure e, gildakoak e, Milaka eta milaka pertsona represioa e, e, jasan izan dutela e, bai dit, diktadura garaian eta bai e, ondoren Huen e, dikaren, e, bueno, garaieetan, bat zegon E, presente, balei ba de peligrosia, sozial zen e, azkeneko e, urtea ietan ez, eta bueno, eragin ezo ba, diferenten kontrako, e, ba, neurri bat e, bezala ez, eta, eta, bueno, pixate, horiek hartuko dugu, ba, memoria lantzeko e, orduan. E, goratuko dugu ba, borroka e, historiko horrek ba, garapen bat izan duela e, Aipatu dituzu simbolo diren e, gertaira asko Eta egia da simbolo edo keinu asko egine izan direla azken urteetan Hainzuten ere ba, LJTB kolektibua ikustarazteko Eta azken batean normalizatzeko, gizarteratzeko Baina ez dakit e, kenioetan zoi geratu den edo benetan e, urratxe handiak edo eman diren Aipatu duden e, e, Francisen e, e, ari da hor e, Horrek eh du eh ba, momentu oso oso oso, oso garrantzitsua. E, Bizkaian hasilea zen eh sortua zen e, urte bat e, lehenago. E, baina eh Franzisen eralketa eh bat eh nolait borrokarako eh grina erantzuna kristona izan e, zen, eta horrek erakarrizun, pos no? momentu haietan bai Gipuzkoan Ega no sortuintzala eta pixkat beran dugu bai Araban eta bai e, Nafarroan. Ordun, esan dezakegu dela, eh, por ejemplo, da, e, urte e, importante bat zeren. Hor hasi zan benetako e, borroka antolatua, ez? Ordun, e, borroka horren e, ondorioz, ba, ema ba, aurrera pasuak, eh? Nik gustu dut e, garbi dela, baina nik gustu dut pentsatu beragula, emandien aurrera pasu pia adiez e, legalak dira eskontzarena, adopzioarena, o sea, olako sea, kasuak eh e, baitugu, baina ikusten horiek ez dela e, importantenak. Zen e, azken finean, asken finean eh gure jendeartean goundikan dago oso oso, oso sustra, e, fobiarena eta gure eguneroko eguneroko bizitzan egi eda e, jendepiak ez dela atrebitzen e, naturaltasunez e, bere desiloak adierazten edo na, naturaltasunez bere seksualitatea e, bizitzen da hori da importante naz, en finean hori e, ba, legalki eman daizken e, aurrera pasuak ongiet horriak e, izango dira beti e? baina e, hori espaldi madijoa e, lagunduta ba, gure jendartearen e, ba ifugumealde aldaketa sakon sakon batekin ba gutzirako dute eh olako historia izan esker finean bestela ematen du e, dela hm mm, eztaik kausa dat e, pribatua, ez? Ba etxe barruan egondaje gen zerbait, baina kontus gero e, kalian, ezta? Eta sorritzarres hori gaur egunean eh hala da. Nikuzute, por ejemplo, irakasleen ahotan asko dago e, azkeneko urte hontan, por ejemplo, transsexualitatearen inguruan emanda nolabaiteko aurrera pausoren bat. Eh naturaltasun pixkat e, ikusten da horren e, kontuan, baina e, kurioso da institutuetan e, ba, nola eh igo den e, homofobiaren e, historia, ez? O sea, alde batetikan e, transena naturalago ikusten da, baina aldi berian homo, homofobiarena E, jarraitzen du oso-oso sustrautea gotien. Naiz eta askotan e, entzuten dugun, ba ez, e, aurrera paksuak eman digela aldertatik anere, pues, soritxarrez, badiru du di, ez da egala. Eta gehien bat gainera pues, e, mutikoen kasutan e, ematen da oh. ba, eskuak e, dituzte jarrera homofogoak e, e, ba, niskak baino naskos e, gehiago. No. No. No. E, Jarrera mofoen atletik aipatu zu da ba. azken amarkabetan la kolektiba pairatu izan duena, e, behar da alako ekimenak aurrera matea, ba, irun bezalako hiri txikietan, are garrantzizo ba, dira ez? azken batean, hiri herri txikietan bereziki, Ba, pairatu izan du historikoki kolektiboak ba, errepresio handi hori e, ba, sozial mailan diot desakite den alako bai entitate sexualaren diaspora bat ere hiri handiagoetara hau ez historiko eh bai historikokiola izan da eta jarraitzen du jarraitzen du izaten hemen eh? jendia Lassai edo aske sentitzeko ateatzen dira, errikikietetekan ateatzen dira, gure kasuan e, pues, e, jende egualdi joa Bilbora edo eta aske sentitze hori benetan e, bizitzeko jende egazte burutan badi joa Maderilea edo Parisea edo ez dakit nola ez dago e, Zoritzarres guen ez da e, normalizatua dagon zerbaike gure inguru naturaletan mm. eta pos, e, guen digan bas, e, joera era bai da. Eh, mesetoki ba, eh, jutia. Egia da ere gehiago ipuzten dela. Eh, kaletikan, ba, oso, no? eh, bere bere sentimenduak eh adierazten, ezta? Baina guhandikan asko dagoa iteko, porque eh da askeginean jendarteak eh eman berduen e, pausoa. Hmm. Ez lege batek e, estu hori aldatzen, bai. E, ere ba, erakunde publikoek egia da ba simbolikoki bada ere, ba, bueno, ba e, e, keinuak egin bituztela. Iruneen kasu, bueno ba aurrengoan e, ba, urtean bezala lehen aldikotz urte luzeta zer, ba bandera udaletxean ezarreko du. Helen ospital ezarrean jartzen baitzuen hortzokoratua, eh aurren ba, plaza bat ere, nolabait ere egokitu dute. E, ba hogeita 28ari e, edo horren omenez eta erakunde publikoetarik aratago ere ba komunikabidetan egia da, beno normaltasunez jakotzen artean e, aipatzen direla LGTB kolektiboaren errealitateak. Ez dakit e, moda gisa gehiago edo moda bilakatu delako einbatean e, kapitalaren eskutik edo edo benetan e, normalizazio bidean ematen denola. Nikuzoder eh bila bigoza es e, berdin. Ba, alde batetik modu instituzioek e, e, in nasa da, te nada. Bueno, zer gausa, ez da ezego ongi etorria dela, baina askotan eh pixkat eh da, ez? Porque e, azken askin finean bandera jartzia edo kale edo plaza bat e, izendatzea isendatzea ekainako itasartzeko egunarekin edo tunel bat e, pintatzia e, bere hortan gelditzen bada, hor benetan Nik ez dut ikusten aurrera pausua, simbolikoki bai, baina eh, askoz gehiago behar du, Base, gure kasuan irunen, nik uste eta ba, udalak eh, ba, politika konkretu bat eh, eduki behar du. Eh, eduki behar du eh, diagnostiko bat egina eta gero horren baitan eh, basu, no? eh, ba, olako instituzio bateri dago kion eh, lana eh, buruzia, baina erasintzo bat gelditzea eh, ez gelditzia eh, mm. olako eh, simbolismotan. ez. Eh? Eta gero, nikus, e, bigarren satila, azken finean, igual da, bueno, eta bataz ere, nik esan gau nuke gai kolektiboa e, nola tratatzen dan kapitalismoaren e, ikuspe getik, anez? Azken bi amarkadetan eman da e, nola asimilazio e, prozesu bat. Dala, horren mm, baitan, merkantilizazio, kampaina edo dinamika bat, ez da, e, e, ikusten gaituzte diru bezala. Mm -hmm. eta horren horren adibidea da poso Madriden den gai e, gai e, edo e, azkeneko urteetan hemen Euskal Herrian e, Bilbon egiten dena urten harro e, Bilbao Bizkaia jarri diote izena, ez da? eta kuriosoa da, curiosoa da e, egiten dituzten e, olako holako montajeak e, zeinen skuetan daude, Euskal hemen Euskal Herrian horren atzean eh PNV dago. Hm, mm? e, PNV eta gero, ba, enpresario batzuk eta eta bueno, horrek e, hm mm, sus motxarra e, sortzen du porque hasken finean planteatzen da eh jaigiroan eh egitea eta dirusarrera bat eh izango dan zerbait antolatzia, bainon gero No? E, gure kasuan, gure herrietan, gure e, e, auzoetan e, ezin dugu lateroeltasunez e, bizi. Mm. Mm? Hori, gelditzen da, e, asteburu buru batian e, urtian behin, mm. beraiekoiek e, ne urtzen dute, e, bose, kasu honetan Bilborako ba, intakto ekonomikoaren e, araberan, eta horregatik anasoten dugu, e, ba, dela, merkantilizazio, eta azken finean e, jolaztan dela gendiaren eh desioekin, osea, desio eh desioak eta askatasun seksuala eh diruaren menpe. Eta hori hori ez da guk eh borrokatzen dugu na, eh? Osea, guke eh estugu nai eh e, asteburuko jaie erraldoi bat, baizik eta aske bizitzea gure egundekotasunean, gure auzoan, gure herrian edo sintokian, e? Eta guk ez, ez dugu katzen jaia, eh? ño la cereba, bald, aldinda dago e, e, popular bat e, gauza gausa serioak beti bukatu indula jai batekin, eh eh izan da. hori eh argita garbi. Guk hemen, por ejemplo, besteu egiten hor eh gainak e, 28 e, ja gaude, jaietan eh murgilduta ta estugu ikusten e, beharra beste jai bat antolatzeko. Guk sartzen geha, gure herriko jaietan. Eta ez aparte, oh, eh, oh, yeah. kasu horretan bezala, aparteko jai bat oh, bilakatzen baita oh, yeah. kapitalaren esanetara, eta hain eh, justu, ba, horrengo honetan ere, eh, SLJTB kolektibo, ezeko eta gehi kolektiboari eh, zuzenki lotuta, eta berriz ere, ba, lesbianak, kaso honetan emakumeak baztertuta, Bye. E Irunea ez ezki, beno ba, hain zuzen ere, beno ba, eh, zu txikidan elgarte feministak ere bat egiten duez, ba, Dai. Dai, ez? E, ba, eta guk, bai, gaina oso positik gaude, e, e, eskatuen ion e, zu txikiak e, talde feministari e, laguntzea, eta benetan e, eskertzekoa da zen e, egia da, ba, mugimendu feminista E, beti esan dugu e, mugimendu horren e, laguntza eta hortan eh jarraitu nahi dugu. Oza, gainera azkeneko urtetan eh pues eh e, feminismoen e, e, aurrera pausuak oso oso harritzikoak izan diala. Gu horrekin e, eh postengia hor lan asko da hoileko, gu beti esan e, dugu, ezta, gai mugimendutikan. Eh mugimendu feminista aurrera juten den einean, beste herri e, mugimendo guztiak aurrera egiten dute ere. Hori beti izan da pixate gure ikuspegia eta hola, hola ikusten dugu e, gaur egunen ari. Aurre, e, feminismak aurrera, e, aurrera egiten badu, beste guztiak aurrera egiten dugu ere. Atxaldeko go ez? Ba, deitu duzutela jende hemen elgaretan atzeko, e, urdanilla plaza onduan, Eindran, bueno, e, e, e, onduan dago lorategi bat, ba hortse ingo egitalditzoa, homenezko e, egitaldia, ba eremu e, kontzentrazio eramutan e, denei, dictadura garaian ba iskutuan e, e, guztiei e, legedi represioa ke duten guztiak eta ba, hori pixkate pertsonalizatuan gero e, franzzen e, figuran. Mm. Ba, momentuz horrekin geratuko gara, hori taraziz, e, ba, deialdi honetan ere nola baita ere irudik atuko guztutela, ba, sortu berri den e, koordinakunde do mugimendu Plataforma berri bat, ez? Hori da, e, azkeneko bueno, hil abetetan, ba, kolektibus behar nien hartian ez da behar bat, eta hori dela, azte pare bat e, aurkezpen ba, ofiziala egin zen, eh arro eh koordinadora sortuind da biltzen dituna e, la 4 RRLetako e, talde talde ezberdinak eta printzipioz, oso no, helburuen así e, da e, alde baterik, oso e, memoria, e, lantzearena, lantzarena ba, lantzia ere e, E Kapitalismoak nola eragiten digun, ba, kolektibo kolektibo esala eta aurren aurrian e, nola, nola erantzun, hoiek izango dira, ba, hildo e, nagusiak hemen, hemen diken aurrera, eta espero ezagun ondo jutia dena. Olbira. Ba, Jozu, karinena, mi esker. Hale, mi esker zugei.